Ötödik fejezet. A vádaskodások, a durva szavak, a sértések úgy perektek le róla, mint a víz. Mit számít néhány óra sértegetés a sok éves bűntudathoz képest? Csak nevetett a szánalmas próbálkozásokon, amik arra irányultak, hogy bűnösnek vallja magát. Semmi okot nem látott rá. És amíg nem lát rá okot, hiába is erőlködnek. De hát, ha a lánynak igaza volt. Hát, ha tényleg itt a számvetés napja? Vele ellentétben ő tudta, hogy az ítéletet nem lehet emberi húsba öltöztetni. Őt csak az ítélhette meg, ami nagyobb az embernél a húsnál, ami a lélekkel egyenlő. Csak az ítélhet meg, aki látja a lelkem, gondolta. Furcsa volt, hogy az egymással ellentétes érzelmek egy egészen új érzéssel álltak össze. Szerelemből és gyűlöletből közöny lett, bosszúból és megbocsátásból tárgyilagos megítélés, gyengétségből és keserűségből bánat, akkora, hogy összezúzza az embert. Számára ő mindig fény és sötétség különös keveréke volt. Janusz arc, aminek felfogása és ítélete folyton változott. Néha forró csókokkal borította előtt, bármilyen visszataszító volt is. Néha viszont szitta és utálta ugyanezért. Sehol sem volt béke vagy nyugalom az ellentétek között. Akkor szerette őt a legjobban, amikor utoljára látta. Végre teljesen az övé volt. Végre teljesen hozzátartozott. Azt tehette vele, amit akart. Szerethette vagy gyűlölhette. Anélkül, hogy valaha is közönnyel viszonozná szerelmét. Addig, mintha egy fájtlat szeretett volna. Csalókán lengedező, áttetsző, csábító fájtlat. Mikor utoljára látta, elszállt belőle minden titokzatosság, és nem maradt más, csak a hús. És ettől egyszerre elérhető lett. Első alkalommal hitte azt, hogy tudja ki is ő. Megérintette merev tagjait, és érezte, hogy a lélek még mindig ott vergődik fagyott börtönében. Sosem szerette annyira, mint akkor. Most pedig itt volt az idő, hogy szembenézzen a végzetével. Remélte, hogy a sors majd megbocsát. De nem igazán hitt benne. A telefon ébresztette fel, hogy miért nem lehet emberi időben hívni. Erika Falk. Szia, Anna vagyok. Húga hangja megviselt volt. Nyilván okkal, gondolta Erika. Szia! Olyan könnyen azért nem akart megbocsátani. Hogy vagy? Anna aknamezőn léptelt. Jól, kösz. Te? Megvagyok én is, köszi. Hogy haladsz a könyvvel? Kicsit döcögve, de legalább haladok. A gyerekekkel minden rendben. Ennyit azért engedhet. Emma elég csúnyán megfázott, de Adrián hasvájással kezd elmúlni. Most már én is alhatok egy-egy óráta éjszaka. Anna keserűen felnevetett. Egy ideig csend volt. Szóval beszélnünk kell erről a ház dologról. Szerintem is. Most Erika hangja keseredett meg. Muszáj eladnunk, Erika. Ha nem tudod kifizetni, akkor muszáj. Erika nem válaszolt. Így Anna idegesen hebegett tovább. Lukás beszélt az ingatlanosokkal, is, azt mondja, simán kérhetünk érte három milliót is. Három milliót, Erika, el tudod ezt képzelni? Abból másfél a tied, és végre nyugodtan írhatsz, és nem a pénzzel kell majd foglalkoznod. Biztos nem könnyű egy írónak megélni. Hány példányban kell nekel a könyveit 2003, És gondolom, nem kapsz túl sokat darabonként. És már meg Erika, ez neked is óriási lehetőség. Mindig mondtad, hogy regényt akarsz írni. Ennyi pénzzel arra is szakíthatnál időt. Az ügynök azt mondta, hogy csak április-májustól kéne meghirdetni, hogy nagyobb legyen az érdeklődés, de utána pár héten belül el kell. Ugye megérted, hogy muszáj ezt tennünk? Anna szinte könyörgött, de Erika épp nem volt együttérző kedvében. Az előző napi felfedezése miatt egész éjjel nem tudott aludni. Becsapottnak érezte magát, és úgy általában mérges volt. Nem, nem értem meg. Ez volt a szüleink otthona, itt nőttünk fel. Mama és papa akkor vette, amikor még friss házasok voltak. Nagyon szerették, és én is. Ezt nem tehetitek. De a pénz, szarok a pénzre, eddig is megvoltam, ezután is megleszek. Erika olyan dühbe jött, hogy remegett a hangja. De Erika, értsd meg, nem kényszeríthetsz rá, hogy megtartsa a házat, ha egyszer el akarom adni. Végül is a fele az enyém. Ha valóban te akarnád eladni, akkor nagyon-nagyon szomorú lennék, de elfogadnám. A baj az, hogy valaki más gondolatait hallom tőled. Ezt az egészet Lucas akarja, nem te. A kérdés, hogy tudod-e egyáltalán te, mit akarsz? Tudod? Meg sem várta Anna válaszát. Én viszont nem hagyom, hogy az életemet Lucas Maxwell irányítsa. A férjed egy mocskos, rohadt tetű. Neked meg rohadtul itt kéne lenned velem, és segíteni rendbe rakni mama és papa holmiát. Hetek óta gürcölök vele, és még csak a felénél tartok. Nem igazság, hogy az egész rám hárul. Ha annyira oda vagy nőve a tűzhelyethez, hogy a szüleit hagyatékát sem észre rendezni, akkor nagyon mélyen el rajta, hogy akarod leélni az életedet. Olyan erővel vágta le a telefont, hogy az majdnem lerepült az éjjeli szekrényről. Egész testében reszketett a dűtől. Stockholmban Anna a padlón ült, kezében a telefonnal. Lukász dolgozott, a gyerekek még aludtak, így végre volt egy kis ideje magára, és arra, hogy felhívja Erikát. Napok óta halaszgatta már ezt a beszélgetést, de Lukász egyre piszkálta, hogy telefonáljon már Erikának a házügyében. Végül beadta a derekát. Most úgy érezte, mintha ezer darabra szakadna, melyek mindegyikét más irányba rángatják. Szerette Erikát és a fjelbakkai házat is, de Erika képtelen volt megérteni, hogy neki elsősorban a saját családjával kell törődnie. Semmi sem volt, amit netet volna meg, vagy ne áldozott volna fel a gyerekeiért. és ha ez azt jelentette, hogy Lukázt boldoggá kell tennie még a nővérével való kapcsolata árán is, hát legyen. Csak Emma és Adrián kedvéért kelt reggelente, csak az ő kedvükért élt még ezen a világon. Ha Lukász kedvére tud tenni, minden rendben lesz. Ezt biztosan tudta. Csak azért bánt vele olyan keményen, mert ő sosem volt képes megérteni, mire vágyik. Ha ezt megadja neki, ha feláldozza a kedvéért a szülei házát, akkor megérti, mennyi mindent képes megtenni érte, és akkor megint jó lesz minden de valahol legbelül egy hang valami egészen más csúgott. Anna lehajtotta a fejét és sírt, könnyeibe folytva a hangot. A telefont otthagyta a padlón. Erika bosszúsan lerúgta magáról a takarót és átvetette a lábát az ágy szélén. Már megbánta az Annának mondott kemény szavakat, de a rossz és a kialvatlanság miatt teljesen elvesztette a fejét. Próbálta visszahívni Annát és menteni a menthetőt, de foglaltat jelzett. Belerúgott a fésülködő asztal előtt álló ártatlan kis székbe. Aztán fél lábon ugrálva, vonítva szorongatta a lábúját egy darabig. Mikor a fájdalom alá hagyott, jobb meggyőződése ellenére ráállt a mérlegre. Tudta, hogy nem volna szabad, de a benne élő mazovista arra késztette, hogy biztosra menjen. Levette a pólót, amiben aludt. Pár grammal így is könnyebb lett, és eltűnődött vajon a a súlya számít -e. Először jobb lábbal lépett a mérlegre, de súlya egy részét a padlón nyugvón bal lábán tartotta. Aztán fokozatosan áthelyezte a jobbra, és amikor a mutató elérte a 60 kilót, imádkozott, hogy ne menjen nagyon feljebb. Hát, ment. Mikor végre teljes súlyával a mérlegen állt, az könyörtelenül hetvenhárom kilót mutatott. Több mint két kilót hízott azóta, hogy legutóbb mérte magát, annak a napnak a reggelén, amikor Alexet megtalálta. Azóta valahogy egyáltalán nem érezte fontosnak, hogy mérlegre álljon. Nem azért, mert a növekvő úszógumiról úgy is látta, hogy hízott, hanem mert a mérleg még kegyetlenebbül szembesít ezzel. Komolyan fontolgatta, hogy lemondja a vacsorát Patrikkal. Azt akarta, hogy szexisen, csinosan, vékonyan lássa őt, ne ilyen dagadtan. Sötéten a hasára nézett és sóhajtva felvett egy bő és kegyesen gumírozott szabad a drágot, meg azt a pólót, amiben aludt. Megfogadta, hogy hétfőtől megpróbál lefogyni. Most nem lett volna jó elkezdeni, mert háromfogásos vacsorát tervezett, és ha egy férfit a gyomrán keresztül akar megfogni, akkor a tejszínnel és vajjal nem spórolhat. De hétfőtől most már tényleg tornázni fog, és betartja a diétáját. A csengő hangja úgy meglepte, hogy leöntötte a pólóját kávéval. Hangosan elkáromkodta magát, és találgatta, ki lehet az ilyen korán. A konyhai órára pillantott. Fél kilenc. Letette a csészét, és ajtót nyitott. Julia Karlgren állt a tornácon, a karját csapkodva, hogy ne fászon annyira. Szia! Köszönt rá Erika nem leplezett csodálkozással a hangjában. Szia! Aztán Némocsend. Erika nem értette, mit keres nála Alex húga kedreggel, de a neveltetése megtette a magáét és beinvitálta Júliát. Júlia gyorsan betrappolt, a kabátját és a sáját felakasztotta, majd Erika előtt bevonult a nappaliba. – Kaphatnék esetleg ebből a remek illatú kávéból? – Persze, hozom. Erika a szemét forgatta, miközben a konyhában kitöltötte a kávét. Valami nincs rendben ezzel a lányjal. Csendben kortyolgatták a kávéjukat. Erika úgy döntött, megvárja, míg Júlia maga hozakodik elő vele, hogy miért is jött. Beletelt néhány percbe, mire megszólalt. Most itt laksz? Nem egészen. Stockholmban élek, csak most el kell intéznem itt egy-két dolgot. Igen, hallottam. Lészvétem. Köszönöm és fogadta is az enyémet. Julia furcsa nevetést hallatott, amit Erika nagyon meglepőnek és oda nem illőnek talált. Eszébe jutott az irat, amit Nelli Lorenz papírkosarában talált, és próbálta kitalálni, hogyan illenek össze a darabok. Gondolom, szeretnéd tudni, mit keresek itt. Julia furcsa merev pillantással nézett erikára. Nagyon ritkán pislogott. Erikának újra feltűnt, mennyire szöges ellentét a nővérének. Az arcán pattanások nyomai, a haját, mintha magának vágta volna kisollóval és tükör nélkül. Volt a külsejében valami egészségtelen. Beteges sápadság vont szürkeréteget a bőrére, és mintha nyugdíjas kéknek való butikokban vette volna a ruháit. – Van fényképed Alexről? – Tessék! Erikát meglepte a kérdés. Fényképek? Igen, azt hiszem elég sok. Papa imádott fotózni, és rengeteg képet csinált rólunk kiskorunkban. Alex meg elég gyakran átjött, úgyhogy biztos rajta van jó néhányon. Láthatnám őket? Úgy kérdezte, mintha már is szemrehányást tenne azért, hogy nincsenek még ott a képek. Erika már ment is értük, mert minden pillanatért hálás volt, amikor Julia átható tekintete nem merett rá. Az albumok a padláson voltak egy ládában, ott még nem volt ideje rendet rakni, de pontosan tudta, hol a láda. Minden családi fotót abban tároltak, megborzongott a gondolattól, hogy ezeket majd mind át kell néznie. A nagy részük rendezetlen kupacban feküdt, de tudta, hogy azok, amiket keres, albumban vannak. Módszeresen átlapozta őket a tetejéről kezdve, a harmadikban megtalálta, amit keresett. A negyedikben is voltak képek Alexről, így aztán mindkettőt levitte. Julia ugyanolyan pózban ült, ahogy hagyta. Erika eltűnődött, hogy egyáltalán megmozdult-e, amíg ő nem volt itt. Ezek talán érdekelhetnek. Julia szorgalmasan nekilátott az elsőnek, ő pedig mellé ült, hogy szükség esetén elmagyarázzon ezt-azt a képekről. Ez mikor készült? Ez... 74-ben. Igen, azt hiszem akkor. Úgy kilenc évesek voltunk. Erika végigfuttatta egyik ujját a képen, és hirtelen enyhem mély labút érzett. Milyen régen is volt. Ő és Alex mesztenenül álltak a kertben egy meleg nyári napon. Azért voltak pucérak, mert a lakból spriccelő vízsugáron rohangáltak át. Csak az volt furcsa, hogy Alex kezén ott volt a téli egyújas kesztyű. Miért hordt kesztyűt? Július van, vagy olyasmi? Nézett rá, elképedve Júlia. Erika felnevetett az emlékek hatására. <gül> Tudod, a nővéred annyira imádta azokat a kesztyűket, hogy nyáron is viselni akarta őket. Makacs volt, mint egy összvér. Nem lehetett rávenni, hogy letegye azt a randa kesztyűt. Tudta, mit akar, mi? Júlia szinte szeretettel nézte a fényképet. De csak egy pillanatig aztán türelmetlenül továbblapozott. A fotók, mintha egy másik életemlékei lettek volna. Olyan régen volt, és annyi minden történt azóta. Akkoriban nem is barátok voltunk, inkább testvérek. Egész nap együtt voltunk, gyakran egymástál is aludtunk. Minden nap összevetettük kinél mi a vacsora, és aztán ott tettünk, ahol finomabb. Vagyis általában ét. Júlia arcán most először jelent meg valami mosolyféle. Hát igen, azt el kell ismerni, hogy anyukát főzésből nem élt volna meg. Erika észrevette egy fotót, és gyengéden megsimogatta. Ez a kép különösen kedves volt a számára. Alex tóre csónakjának farában ült, és fékeveszetten kacagott. Szűke haja rebdesett az arca körül, mögötte pedig ott volt fjálbakka látképe. Biztos épp napozni és fürödni indultak az átonyokra, mint annyiszor. Anyja szokás szerint otthon maradt, mindenféle apró cseprő ügyekre hivatkozva. Erika egy kezén meg tudta volna számoni hányszor tartott velük az anyja, Elszi, az átonyokra. Felkuncogott, amikor meglátott egy ugyanolt készült képet Annáról, mint rendesen, most is majmot játszott. Vakmerően áthajolt a korláton, és grimaszokat vágott a lencsébe. Ő a testvéred? Igen, a húgom Anna. Erika kimértem válaszolt, jelezve, hogy erről a témáról nem kíván többet beszélni. Júlia megértette és tovább lapozott rövid vaskos újaival. A körmeit tövig rágta, sőt, néhány ujján a körömágy környéke is kisebesedett. Erika erőködve elfordította róluk a tekintetét vissza a fényképekre. A második album vége felé Alex hirtelen eltűnt a képekről. Nagyon éles volt a váltás. Egy darabig minden oldalon szerepelt, aztán sehol. Júlia óvatosan az asztalra tette az albumokat, és hátradőlt a kanapé sarkában, kezében a kávés csészével. Kérsz friss kávét? Az már biztosan kihűlt. Köszönöm, kérek. Odaadta a csészét Erikának, aki örült, hogy kicsit kinyújtóztathatja a lábát. Júlia is így gondolhatta, mert felkelt és követte őt a konyhába. Szép temetés volt, és sok barát gyűlt össze nálatok. Erika Júliának háttalálva töltötte ki a friss kávét. Csak üres morgás volt a válasz. Úgy döntött, kíváncsiskodik egy kicsit. Láttam, milyen jóban vagy Neli Lorencel. Honnan ismeritek egymást? Visszatartotta a lélegzetét. Mióta megtalálta azt az iratot Nellinél, nagyon izgatta ez a kérdés. Papa főnöke volt, felelte vonakodva Júlia. Egyik ujját szinte öntudatlanul a szájába vette és idegesen rákcsálni kezdte. Igen, de még jóval a születésed előtt, mondta Erika, információra vadászott. Régebben én is vállaltam nyári munkát a konzervgyárban. Gyúliából harapó fogóval kellett kihúzni mindent. Csak annyi időre hagyta abba a körömrágást, amíg válaszolt. Úgy tűnt jól kijöttök egymással. Azt hiszem Nelly lát bennem valamit, amit mások nem. Szomorú, befelé forduló volt a mosolya. Erika hirtelen nagyon megsajnálta. Nehéz lehet rút kiskacsának lenni. De nem szólt egy szót sem, s Julia folytatta. Minden nyarat itt töltöttünk. Amikor elvégeztem a tizediket, Nelli felhívta papát és megkérdezte, nem akarok-e az irodában dolgozni. Nem igazán utasíthattam vissza, úgyhogy attól kezdve minden nyáron ott voltam, amíg fel nem vettek a tanárképzőre. Erika érezte, hogy sok minden maradt még kimondatlan, de ennyi is megtette. Azt is megértette, hogy sokkal többet nem fog kihúzni Júliából a Nellihez fűződő kapcsolatáról. Visszaültek a nappaliba és csendben kortyolgatták a kábét. Mindketten a láthatár felé nyújtozóiáket bámulták. Nehéz lehetett neked, amikor mama, papa és Alex elköltözött. Törzte meg a csendet, Júlia? Hát, igenis, meg nem is. Akkor már nem játszottunk együtt, úgyhogy persze, szomorú voltam, de nem annyira, mintha még mindig legjobb barátnők lettünk volna. De mi történt? Miért nem voltatok már azok? Bár tudnám. Erikát tette, hogy mennyire fáj még mindig az emlék. Hogy ilyen erősen érzi még mindig Alex hiányát. Pedig annyi év eltelt már, és inkább szabály volt, mint kivétel, hogy egy gyerekkori barátság előbb-utóbb véget érjen. De az övéké annyira nem természetes módon szakadt meg. Nem vesztek össze semmin. Alex nem talált magának új legjobb barátot, szóval semmi olyasmi nem történt, ami miatt egy barátság felszokott bomlani. Alex egyszerűen csak visszavonult, aztán szó nélkül eltűnt. Összekaptatok valamit? Nem, nem tudtommal nem. Alexet egyszer csak valahogy nem érdekelte már a dolog. Nem hívogatott, nem kérdezte, hogy mit csináljunk aznap. Ha én ajánlottam valamit, nem mondott nemet, de egyáltalán nem érdekelte, úgyhogy egy idő után nem ajánlottam semmit. Új barátai lettek? Erika nem értette, miért kérdezi ilyeneket, Júlia, de szívesen elevenítette fel a régi emlékeket. Majd felhasználhatja őket a könyvben. Sosem láttam mással, a súliban is mindig egyedül volt, és mégis... Mégis mi? hajolt előre figyelmesen Júlia. Mégis úgy éreztem, hogy van vele valaki. Júlia tűnődve bólintott. Erikának olyan érzése támadt, hogy most megerősített valamit, amit a lány már ettig is tudott. Bocs, hogy megkérdezem, de miért vagy ilyen kíváncsi rá, hogy milyen volt a gyerekkorunk alex -el? Julia nem nézett a szemébe, és a válasza is kitérő volt. Sokkal idősebb volt nálam, és amikor megszülettem már külföldön élt. Meg annyira különbözőek is voltunk. Azt hiszem, sosem ismertem igazán. Most meg már késő. Otthon is kerestem róla fényképeket, de alig vannak, ezért gondoltam rád. Erika éreztem, hogy ez a válasz hazugság, de mit tehetett? Na, nekem most mennem kell. Kösz a kávét! Julia felkelt, kisietett a konyhába, és a mosogatóba tette a csészéjét. Hirtelen nagyon sietős lett neki valami. Erika kikísérte az ajtóig. És kösz, hogy megmutattad a képeket. Nagyon sokat jelent ez nekem. Azzal elment. Erika sokáig nézett utána az ajtóból. Szürke, alaktalan figura baktatott az utcán, karját a testéhez szorítva, hogy védekezzen a hideg ellen. Erika lassan becsukta az ajtót és bement a melegbe. Patrik rég nem volt már ilyen ideges. A gyomrát szorító érzés egyszerre volt csodálatos és rémisztő. Az ágyon egyre nőtt a kupac, ahogy újabbakat és újabbakat próbált fel. Mindegyik túl régi módi, túl slampos, túl elegáns, túl hivatalos, vagy egyszerűen ronda volt. Na és a legtöbb nadrágja kényelmetlenül szűknek is bizonyult csípőben. Sóhajtva dobott egy újabbat a kupac tetejére, és a leült az ágyra. Hirtelen minden kellemes izgalom elmúlt az estivel kapcsolatban, csak a jó öreg szorongás maradt. Talán inkább le kellene mondania. Feje a látett kézzel hanyat dőlt és a plafont nézte. Még mindig abban a francia ágyban aludt, amit azelőtt Karinnal osztott meg, és most elérzékenyülve megsimogatta az ő felét. Csak mostanában kezdett átgurulni álmában arra az oldalra. Tulajdonképpen azonnal új ágyat kellett volna vennie a szakítás után, de nem volt képes rá. Minden szomorúsága mellett időnként elgondolkodott azon, hogy valóban Karin hiányzik-e neki, vagy az illúzió, amit a házassággal, mint intézményjel kapcsolatban táplált. Az apja elhagyta az anyját egy másik nőért, amikor ő tíz éves volt. Az ezt követő vállás szívszaggató volt. Őt és a hugát, Lottát is fegyverként használták fel a szüleik. Megfogadta magában, hogy sohasem lesz hűtlen, de mindenek felett sohasem válik. Ha ő megnősül az egy életre fog szólni. Akkor is ezt gondolt, amikor öt évvel ezelőtt összeházasodott Karinnal a Tanomszédei templomban. De az élet ritkán alakul úgy, ahogy az ember elgondolja. A felesége már vagy egy évet találkozgatott azzal a lej amikor rajta kapta őket. Ahogy abban a kurva a nagy könyvben meg van írva. Korábban ment haza munkából, mert nem érezte jól magát, és itt találta őket a hálószobában. Ebben az ágyban, ahol most feküdt. Talán önkínzó hajlamai voltak, máshogy nem igen tudta magyarázni, hogy még nem dobta ki ezt az ágyat. De mindez már a múlt volt, nem számított semmit. Kiszenvedte magát az ágyból, de még mindig nem volt benne biztos, hogy át akar-e menni Erikához. Akart, meg nem is akart. Az alacsony önbecsülés egy csapásra eltüntette azt a várakozást, amit egész nap, sőt, egész héten érzett. De már késő volt lemondani. Mikor végre talált egy szövet nadrágot, ami kényelmesen ráment, és felvett egy frissen vasalt kék inget, kicsit jobb kebben lett. Némi zselével elfogadhatóvá tette a haját, kabalából még odaintegetett a tükörképének, és készen is állt. Bár még csak fél nyolcra járt, de már korom sötét volt, és enyhe hóesés is akadályozta a látást az úton. Időben kellett indulnia. Gondolatait Erika helyett most az elmúlt pár napban végzett munka foglalta le. Melberg nem örült, amikor Patrick megerősítette, hogy Anders szomszédja, Jenny egész biztosabban mit látott. Úgy tűnt tehát, hogy Andersnek alibija van a kérdéses időpontra. Patrik ez nem váltott ki akkora dühöt, mint Meldergből, de azt be kellett ismernie, hogy elég kilátástalannak érzi az ügyet. Három hét elmúlt azóta, hogy megtalálták Alex holtestét, és semmivel sem voltak közelebb a megoldáshoz, mint akkor. Kezdhetik hát előről. Minden nyomot, minden vallomást újra meg kell vizsgálni. Elsősorban meg kellett találnia Alex gyermekének apját. Csak van valaki fjelbakkában, aki tudja, kivel találkozgatott hétvégenként. Azt ki lehetett zárni, hogy Henrik az apa, de Anders még mindig ott volt a listán. Bár Patrik még mindig képtelen volt elhinni, hogy Alex olyas valakit szeretett volna a gyermeke apjául, mint Anders. Úgy gondolta sokkal fontosabb, amit Francine mondott Erikának, hogy volt az életében valaki nagyon-nagyon fontos. Elég fontos ahhoz, hogy gyereket akarjon szülni tőle amit a férjének nem tudott, vagy nem akart megtenni. Az Anderssel folytatott szexuális kapcsolatról is meg akart tudni egyet-mást. Mi lehetett a közös egy előkelő göteborgi hölgyben és egy lerobbant alkoholistában? Valami azt súgta neki, hogy ha rájön, hol keresztezték egymást az útjaik, sok minden mást is kideríthet. Aztán ott volt az a cikk Nils Lorenz eltűnéséről. Akkoriban Alex még gyerek volt. Miért őrizgetett a fiókjában egy 25 éves újságkivágást? Úgy érezte magát, mintha egy olyan képet nézne, ami látszólag egymástól független pontokból áll, de ha az ember megfelelően meregeti a szemét, egy alak áll össze belőlük. A probléma csupán annyi volt, hogy ő még mindig csak a pontokat látta. Hirtelen kizökkent gondolataiból, mert egy szarvas ugrott a kocsi elé. Beletaposott a fékbe, és sikerült egy-két centivel elkerülnie az állat farát. Az autó megcsúszott a síkos úton, és néhány rettentően hosszú másodpercig tehetetlenül forgott a tengelye körül. Mikor végre megállt, Patrika fejét a kezére hajtotta, és megvárta, míg a a helyre áll. Az eltartott néhány percig is, és miután továbbindult fiabakka felé, kilométereken át lépésben haladt, mielőtt felmert volna gyorsítani. Mikor felkanyarodott Erika háza felé a szelviki dombra, már öt perces késésben volt. A kocsi feljárón parkolt le, és felkapta az üvegbort, amit ajándékba hozott. Mély levegő, egy utolsó pillantás a hajára a tükörben, aztán hajrá! Erika ágyán is nőtt, nőtt a ruha halom. A kihalt gardróbszekrényben üresen szörögtek a válfák. Mélyet sóhajtott. Semmi sem volt jó. A felszedett plusz súly miatt egyik ruhája sem úgy állt rajta, ahogy kellett volna. Az első dilemma már zuhanyozás után felmerült, amikor kedvenc irodalmi hősnőjéhez, Bridget Joneshoz hasonlóan neki is el kellett döntenie, melyik bugyit válaszza. A dögös csipkés tangát arra a nem igazán valószínű esetre, ha Patrick és ő az ágyban kötnének ki, vagy azt a borzalmasan rondát, ami viszont extra erősen gumírozott a hason és a háton, megnövelve ezzel az esélyét, hogy mégis belekerüljenek a ágyba. Nehéz döntés volt, de figyelembe véve a hasa méretét, végül is a gumírozott megoldást választotta. Majd ráúz egy jó erős harisnya a drágot. Más szóval, nehéz páncélzat. Az órára nézett, és látta, hogy ideje dönteni. Újabb pillantást vetett a kupacra, majd a legaljáról kihúzta az első göncöt, amit felpróbált. A fekete úgy is lankít. Ez a térdigérő Jackie Kennedy stílusú ruha meg különösen. Ékszernek elég lesz egy pár gyöngy fülbevaló, és a karórája, a haja pedig hat hújjon szabadon a vállára. Megnézte magát a tükörben oldalról, és behúzta a hasát. Na, szószó. -szó. A bugyi, a harisnyanadrág és a kissé visszatartott lélegzet egész elfogadhatóvá tette a külsejét. El kellett ismerni, hogy a plusz kilóknak azért előnye is van. A hasára ugyan nem hiányoztak, de egy kiló szépen elosztva a mellén feljavította a dekoltázsát. Kiegészítve persze egy szivacsos máltartóval, de hát az ma már napos. Ráadásul ez a legújabb technológia szerint készült, igaziból nem is szivarcsal, hanem géllel, ami teljesen élethű mozgást adott a melleinek. A tudomány újabb hozzájárulása az emberiség általános jólétéhez. A hosszas ruhapróbától és az izgalomtól megizzadt, így most sóhajtozva újra megmosta a hónalját. A sminkelés is majd húsz percig tartott. Mire elkészült vele, azon kapta magát, hogy eltolláskodta az időt, és már rég főznie kéne. Gyorsan rendet rakott a hálószobában. Nem ért rá egyenként felakaszgatni a ruhákat, csak felnyolábolta őket, bevágta a szekrénybe, és rájuk csukta az ajtót. A biztonság kedvéért azért bevetette az ágyat, és körülvizslatot nem maradt-e véletlenül egy bugyi a padlón. Egy már hordott, olcsó bugyi látványa minden férfi vágyat képes letörni. Lélek szakadva rohant le a konyhába. Teljesen elveszettnek érezte magát, azt sem tudta, hol kezdje. Végül megállt, és vett néhány mély lélegzetet. Két recept feküdt az asztalon, és próbálta eldönteni, melyik mennyire időigényes. Az előétel lehetne krumplis, lángos tejföllel, nyúlhal kaviárral és finomra vágott vörös hagymával. Főételnek leveles tésztában sült disznóhúst gondolt, portói mártással és krumpli pürével, desszertnek pedig vaníri a fagylaltot. Szerencsére azt már délután elkészítette, így kihúzhatta a listáról. Úgy döntött, azzal kezdi, hogy felteszi főni a krumplit, aztán lereszel párat, nyersen az előételhez. Másfél órán keresztül csak a munkára koncentrált, és ilyetében ugrott egyet, amikor megszólalt a csengő. Túl gyorsan szállt az idő, remélte, hogy Patrik nem túlságosan éhes, mert még várni kellett a vacsorára. Félúton járt az ajtó felé, amikor észrevette, hogy még rajta van a kötény. Újra szólt a csengő, ő meg a csomóval viaskodott, amit a hátára kötött. Végre kioldotta, a kötényt áthúzta a fején, és egy székre dobta az előszobában. Kezével a haját fogva rohant az ajtóhoz, emlékeztetve magát, hogy húzza be a hasát. Majd vett egy nagy levegőt, és mosolyogva ajtót nyitott. Szia, Patrik, gyere be! Gyors ölelés után Patrik átnyújtott egy fóliába csomagolt boros üveget. Jaj, de kedves köszi! Ezt ajánlották a boltban csílei testes, gömbölyű, enyhén gyümölcsös és csokoládés állítólag. Én nem vagyok nagy borász, de ezek általában tudják, mit beszélnek. Biztosan nagyon finom, nevetett rágyan Erika. Gyere, remélem nem vagy nagyon éhes. Szokás szerint egy kicsit elszámoltam magam, úgyhogy még egy ideig nincsen vacsora. Patrick követte a konyhába Erikát, kezében a borral. Tudok segíteni? Aha, vegyél elő egy dugóhúzót a felső fiókból, és nyisd ki egy üveg bort. Talán kezdhetjük azzal, amit hoztál. Patrick készségesen követte az utasítást. Erika kikészített két öblös vörös boros poharat, kavart néhányat a fazekaiban, és megnézte, hogy áll a sütőbe tette étel. A sült nem igazán akart elkészülni, és amikor megbökötte a krumplit, látta, hogy az is még csak félig főt meg. Patrick oda nyújtotta az egyik poharat. Erika kicsit megforgatta a bort, hogy felszabadítsa az illatait, majd beledugta az orrát és csukott szájjal beleszagolt. A bor meleg tölgyfa illata az órjukaitól, mintha egészen a lábujjáig lehatolt volna. Óvatosan megkóstolta, megforgatta a szájában, és egy kis levegőt szívott be hozzá. Az íze ugyanolyan kellemes volt, mint az illata. Biztos volt benne, hogy Patrik jelentős összeget adott ki ezért az italért. A férfi várakozva nézte. Remek! A múltkor feltűnt, hogy értesz hozzá, de én a dobozos lőrét sem tudnám megkülönböztetni egy több ezer koronás bortól. Dehogy nem, csak megszokás kérdése. Na is, persze korcsolgatni kell, nem ledönteni. És, hogy álltok a nyomozással? Erika igyekezett, hogy úgy tűnjön, mintha csak úgy odavetni a kérdést, de alig várta, hogy választ kapjon. Andersnek alibija van, és nem nagyon tudunk másfelé elindulni. Sajnos elkövettük a klasszikus hibát. Annyira biztosak voltunk benne, hogy megvan az emberünk, hogy eszünkbe sem jutott más lehetőségeknek utána járni. Mondjuk, abban egyet kell értenem a főnökömmel, hogy Anders tökéletes lett volna Alex gyilkolásának szerepére. Egy iszákos alak, aki valami megmagyarázhatatlan okból olyan nővel kerül szexuális kapcsolatba, akinek a szabályok szerint távol kéne tartania magát az ilyen lepukkant alakoktól. Aztán ez a valószínűtlen szerencse véget ér, jön a féltékenység és az elkerülhetetlen végkifejlet. A test és az egész fürdőszoba tele volt az új még a lábnyomát is megtaláltuk a vértócsában. Ennyi bizonyíték nem elég? Patrick megforgatta a poharat, és merengve nézte a kis vörös örvényeket. Elég lenne, ha nem volna alibia a gyilkosság valószínű időpontjára, de van neki. És, mint mondtam, így már csak az bizonyítható, hogy járt a fürdőben a gyilkosság után. Apró különbség, de lényeges, ha olyan vádat akarunk emelni, ami meg is áll a lábán. A konyhában incsiklandó illat terjengett. Erika elővette a hűtőből a korábban már kisütött lángosokat, és a sütőbe tette, hogy felmelegedjenek. Elővet két kis tányért, majd megint kinyitotta a hűtőszekrényt, és kivette a tejfölt és a kaviárt. A hagyma már felvágva állt egy tálban az asztalon. – És van valami újsága a házzal kapcsolatban? – Lendítette tovább Patrika a beszélgetést. – Sajnos van. Tegnap hívott az ingatlanos, hogy húsvétkor kellene meghirdetni a házat. – Addig még van egy pár hónap, még annyi minden történhet. – Ja, mondjuk Lucas szívrohamot kap, vagy ilyesmi. Nem, nem, bocsánat, ezt visszaszívom, csak már felrobbanok ettől az egésztől. Kicsit túl erősen csukta be a sütő ajtaját. Na-na, a berendezés marad. Azt hiszem lassan bele kell törődnöm, és inkább elkezdenem azon gondolkozni, hogy mit kezdjek majd a részemmel. Mindedig azt hittem, hogy milliómosként boldogabb lennék. Attól azért ne félj, hogy milliómos leszel. Hála az adóhivatalnak a pénz nagy részét a rettenetes oktatásra, meg a még rettenetesebb egészségügyre kell majd költened. Nem is említve a hihetetlenül elképesztően és totálisan alulfizetett rendőröket. Mi is lecsípjük ám belőle a magunk részét, ne félj! Erika felnevetett. Legalább nem kell azon töprengenem, hogy nercbundát bundát vegyek, vagy kék rókát. És most hiszed vagy sem, kész az előétel. Egy-egy tányérral a kezében az ebédlőbe vezette Patrikot. Sokat gondolkodott, hogy a konyhában vagy az ebédlőben vacsorázzanak, de aztán az ebédlőben álló lehajtható faasztal mellett döntött, ami gyertyafényben még szebben mutatott. És a gyertyákkal aztán nem spórolt. Valahol olvasta, hogy egy nő megjelenését semmi sem dobja fel úgy, mint a gyertyafény. Az asztal ezüst evőeszközökkel, damaszt szalvétákkal és finom porcelántányérokkal volt terítve a főételhez. A kékszélű fehér rörstrand porcelánok az anyja legfinomabb tányérjai voltak. Emlékezett, milyen óvatosan bánt velük mindig. Csak különleges alkalmakra vette őket elő. Amiben nem tartozott bele például a gyerekek születésnapja, jegyezte meg magában keserűen. Nekik jó volt az egyszerű porcelán is a konyhában. Bezzek, a lelkész és a felesége, vagy az esperes jött hozzájuk vendégségbe, ment a rongyrázás. Erika visszakényszerítette magát a jelenbe, és egymással szemben az asztalra tette a tányírókat. Hú, finomnak látszik. Patrik fogott egy lángost, a villájával egészséges adag hagymát, kaviárt és tejfölt halmozott rá, és már épp a szájába tömte volna, amikor látta, hogy Erika ránéz, poharát és egyik szemöldökét kissé felemelve. Szégyenkezben lerakta a villát, és ő is felvette a poharát. Hát akkor egészségedre. Egészségedre. Erikát megmosolyogtatta ez a kis botlás. Frissítő volt a stokholmi férfiak után, akik persze mind jól neveltek voltak. Volt ma egy váratlan vendégem, Igen, és ki? Júlia. Patrik meglepetten nézett erikára, aki örömmel látta, hogy a férfi milyen nehezen szakad el az ételtől. Nem is tudtam, hogy ismeritek egymást. Nem is ismertük. Alex temetésén találkoztunk először. Erre ma reggel itt áll az ajtóban. És mit akart? Kért, hogy mutassak gyerekkori fotókat Alexről. Azt mondta, hogy náluk nincs sok, és remélte, hogy nálam több lesz. Ahogy van is. Aztán egy csomó mindent kérdezett a gyerekkorunkról. Akikkel beszéltem, mind azt mondták, hogy nem voltak túl közeli kapcsolatban, ami nem is csoda, ha figyelembe veszük a korkülönbséget. És most többet akar megtudni Alexről. Te találkoztál már Júliával? Nem, még nem. De úgy hallottam, nemigen hasonlítanak, vagyis uh, hasonlítottak egymásra. Külsőre tökéletes ellentétei egymásnak. Mind a ketten elég maguknak valók voltak, de Júliában van valami dac, ami Alexben nem volt. Alex inkább olyan, hogy is mondjam, közönyös volt, legalábbis mindenki ezt mondta róla. Júlia meg inkább olyan, mint egy alvó vulkán. A felszín alatt csak úgy forr és sisterek benne a harag. Szóval Júlia idejött és Alexről kérdezősködött. És mond, te nem kérdezted véletlenül Nelly Lorenzről? Véletlenül? Erika küszködött önmagával, aztán úgy döntött, hogy tiszta lelkiismerettel nem tudná elhallgatni ezt az információt Patrik elől. Talán le tud vonni belőle olyan következtetéseket, amilyeneket ő nem. Arról az aprócska, de létfontosságú részletről volt szó, amit nem árult el akkor, amikor ő ment át Patrikhoz vacsorázni. De mivel ő azóta sem jutott vele semmire, nem látott okot rá, hogy tovább tartogassa magában. Csak amíg felszolgálja a főfogást. Átnyúlt, hogy elvegye Patrik tányérját, ügyelve arra, hogy kissé jobban előre hajoljon, mint általában. Minden adóját ki akarta játszani. Patrik arcából ítélve eddig sikerrel, úgy tűnt, a melltartó megérte a beléfektetett 500 koronát. Adj csak ide! Patrik kivette a kezéből a tányérokat, és utána ment a konyhába. Erika leöntötte a vizet a krumpliról, és megkérte Patrikot, hogy csináljon pürét belőle. Újra felmelegítette a mártást és megkóstolta. Pár csepp portói, egy rendes adag vaj, és kész is. Csak semmi zsírszegény tejszín. Ezután már csak annyi dolga volt, hogy kivegye a húst a sütőből és felszeletelje. Tökéletes volt. Középen halvány rózsaszín, de már eltűnt belőle a vöröses lét, tehát átsült. Párolt zöld borsót is készített, amit egy tálba tett a krumplival. Együtt vitték be az ételt. Erika megvárta, amíg Patrik kiszolgálja magát, és csak azután robbantotta a bombát. Julia Nelli Lorenz vagyonának kizárólagos örököse. Patrik éppen ivott egy korcs bort, ami most nyilván cigány útra ment, mert köhögve a melléhez kapott. Könnyek szöktek a szemébe. Bocsánat, hogy mondtad? kérdezte rekedten. Mondom, Julia Nelli Lorenz vagyonának kizárólagos örököse. Benne van Neli végrendeletében, mondta Erika, és töltött egy kis vizet Patriknak a köhögés ellen. És megkérdezhetem, hogy ezt mégis honnan tudod? Turkáltam neli papírkosarában, amikor áthívott teázni. Patrik újabb köhögő rohamot kapott, és hitetlenkedve kedve merett erika -ra. Egy hajtásra kiürítette a vizes poharat, aztán Erika folytatta. És benne volt a végrendelet másolata. Abban meg tisztán és világosan az állt, hogy Nelli vagyonát Júlia örökli. Jó, valamennyit Jánis kap, de azon kívül mindent Júlia. És Ján tud erről? Nem tudom. Gondolom igen. Nem, valószínűleg inkább nem. Erika evés közben is tovább beszélt. Megkérdeztem Júliát, honnan ismeri Nelli Lorenzet. Persze csak valami zavaros választ kaptam, valami olyasmit, hogy pár évig a konzervgyárban dolgozott nyaranta. Ebben én nem is kételkedem, csak az igazság egy részét elhallgatta. Arról úgy tűnik nem szívesen beszél. Figyeled, hogy már két nem összeillő pár szerepel ebben a történetben, jegyezte meg Patrick. Alex és Anders, Julia és Nelli. De mi lehet a közös nevező? Hát Alex, nem Alex a közös nevező? Nem, mondta Patrick. az túl egyszerű lenne. Valami más lesz az, valami, amit nem látunk, vagy nem értünk. Izgatottan hadonászott a villájával. És akkor még itt van Nils Lorenz is, vagyis hát éppen, hogy nincs, mert eltűnt. Te akkor itt laktál? Mire emlékszel? Kisgyerek voltam, nem sokat mondtak el nekem, de volt mindenféle sutyorgás. Sutyorgás? Igen, tudod, olyan halk beszélgetés, amit mindig abba hagytak, ha én beléptem. Ne a gyerek előtt, meg ilyenek. Lényeg, hogy csak annyi tudok, hogy sokat beszéltek Nilsz eltűnéséről. De nem velem, mert még kicsi voltam. Hmm, akkor ennek utána kell járnom. Majd holnap ezt is elkezdem. Most viszont együtt vacsorázom egy nővel, aki nem csak hogy gyönyörű, de még főzni is tud. A ház asszonyára... Felemelte a poharát, Erika pedig jó leső melegséget érzett a bóktól. Mennyivel könnyebb lenne az élet, ha az emberek olvasni tudnának egymás fejében, gondolta. Itt ül és várja, hogy Patrik a legkisebb jelét adja annak, hogy érteklődik iránta. Miután Patrik még háromszor kiszolgálta magát, és már régen nem a hirtelen haláról, hanem az életről, az álmokról és a világ különböző problémáiról beszélgettek, Kiültek a verandára, hogy pihentessék kisé a gyomlukat a desszert előtt. A kanapék két végében ücsörögtek és csolgattak. Már a második üveg vége felé jártak, és mindketten kezdték érezni az ital hatását. Végtagjai kellemesen elnehezültek, a fejükbe, mintha finom puha vattát tömtek volna. Erika nem is emlékezett, hogy mióta nem érezte magát ilyen elégedetnek, és volt ennyire otthon a létezésben. Széles gesztust tett a poharával, ami nem csak a verandát, hanem az egész házat átfogta. Elbírod hinni, hogy Anna el akarja adni ezt az egészet? Tudtad, hogy egy tengerész kapitány építette 1889-ben? Bizony, Wilhelm Jansson kapitány. Igaziból nagyon szomorú történet, mint az itteni történetek többsége. Magának és a fiatal feleségének Idának építette fel a házat. Öt év alatt öt gyerekük született de aztán Ida belehalt a hatodik szülésbe. Abban az időben nem volt olyan, hogy egyedülálló apa. Janson kapitány nővére költözött ide, és vigyázott a gyerekekre, amíg ő a tengereket járta. De ez a Hilda nem volt a legjobb mostohanya. megyében ő volt a legvallásosabb nőszemély, ami nagy szó errefelé. Ha a gyerekek csak megmozdultak, már is valami bűnnel jött elő, aztán Isten félő keménykézzel jól elismerte őket. Ma valószínűleg szadistának hívnák, de akkor teljesen elfogadott volt, hogy valaki a vallás leple alatt éje ki az ilyen hajlamait. Jászón kapitány meg nem volt eleget itthon ahhoz, hogy lássa, mennyire félnek a gyerekei, bár azért biztos gyanakodott. De a legtöbb férfihez hasonlóan ő is úgy gondolta, hogy a gyereknevelés asszony munka, és ő teljesíti apai kötelességét azzal, hogy biztosítja nekik a fedelet a fejük fölött és az ételt az asztalon. Egészen addig, amíg egy nap arra nem jött haza, hogy a legkisebb lánya, Mátta, törött karral szökött el egy hete. Hilda rögtön lapátra is került, és a kapitány, aki a tettök embere volt, azonnal kutatni kezdett a környékbeli hajadonok között egy elfogadható mostohalnya után. Most jól választott. Két hónapon belül elvett egy megbízható parasztlányt, Lina Monsdottert, aki úgy szerette a gyerekeit, mintha a sajátjai lettek volna. Ő maga is szült hetet a kapitánynak, úgyhogy elég szorosan lehettek. Ha jól megnézed, ma is lehet látni a kölykök nyomát. Pici karcolásokkal meg van tele a ház. És hogy jutott a házhoz apukád? A Jansson gyerekek szép lassan szétszélettek, csak a legidősebb maradt itt, Állán. Sosem nősült meg, és amikor megöregedett, már nem bírta egyedül fenntartani a házat, úgyhogy el kellett adnia. Papa és mama meg éppen akkoriban házasodtak össze, és lakást kerestek. Papa azt mondta, első látásra beleszeretett a házba, és egy pillanatig sem gondolkodott, hogy megvegye. Allen pedig a házzal együtt átadta neki a történetét is. Azt mondta, fontos neki, hogy papa tudja, kiknek a lába koptatta itt a padlót. Néhány iratot is hagyott. Leveleket, amiket Janszon kapitány küldözketett a világ minden tájáról, előbb idának, aztán linának. Meg a lovaglókorbácsot, amivel Hilda nevelte őket. Még mindig ott lóg a pincében. Amikor Annával kicsik voltunk, néha lementünk oda, és megérintettük. Erika Patrikra nézett. Aztán folytatta. Most már érted, miért szakad meg a szívem is a gondolatra, hogy el kell adni ezt a házat. Elhányom magam, ha elgondolom, hogy valami gazdag stokholmi betrappol ide, felszórja a padlót homokkal, felteszi a kis kagylós tapétáját... Nem beszélve a panoráma ablakról, ami itt lesz a verandán, mielőtt még annyit mondanék, hogy ízléstelen. Ki fog akkor azzal foglalkozni, hogy megőrizze a spájz ajtaján a ceruza nyomokat, amikkel Lina jelölte, hogy milyen magasak a gyerekek? Vagy jánszon kapitány leveleit, amikben megpróbálja leírni a déli tengereket a két feleségének, akik életükben nem voltak még a szomszédjárásban sem. A történetüket eltörlik, és ez a ház csak egy ház lesz. Egy régi ház. Szép, meg minden, csak épp lélektelen. Érezte, hogy sokat locsog, de valamiért fontos volt neki, hogy Patrik megértse ezt. Odafordult. Látta, hogy a férfi merően nézi, mire elvörösödött. Valami történt. Valami tökéletes megértés, és mire feleszmélt, Patrik már mellette ült, majd pillanatnyi tétovázás után a szájára tapasztotta a száját. Először csak a bor ízét érezte az ajkán, aztán megérezte Patrikét is. Óvatosan kinyitotta a száját, és érezte, hogy a nyelvehegyével az övét keresi. Mintha áram futott volna végig a testén. Egy idő után nem bírta tovább, felkelt, kézen fogta, és egy szó nélkül a hálószobába vezette. Egymást csókolva és simogatva feküdtek az ágyon. Aztán Patrik kérdően ránézett, és elkezdte kigombolni a ruháját. Ő pedig beleegyezése jeléjül a férfi ingét. Ekkor jutott eszébe, hogy azt az alsó neműt választotta, amit nem akart rögtön az első alkalommal megmutatni Patriknak. A kérdés csak az volt, hogyan szabaduljon meg tőle, és attól a lehetetlen bújitól anélkül, hogy Patrik meglátná őket. Hirtelen fölkelt. Bocs, de ki kell mennem. Kirohant a fürdőszobába, és lázasan keresgélni kezdett. Szerencséje volt. Ott állt egy halom tiszta ruha, amit még nem ért rá elpakolni. Leküzdötte magáról, és a szennyes kosárba dobta a haris és a tundra bugyit. Aztán felvette a melltartójához illő fehér csipkés bugyit. Lehúzta ruháját, és megnézte magát a tükörben. A haja kurcos volt, a szeme égett. Az ajka még vörösebb lett, és kicsit meg is a csókolózástól. Úgy vérte, egész szexis. Igaza, a hasa most már nem tűnt olyan laposnak, mint eddig, Behúzta, és inkább a mellét düllesztette ki, majd visszament Patrikhoz, aki ugyanúgy feküdt az ágyon, ahogy hagyta. Lassanként eltűnedezett róluk a ruha, és halomba gyűlt a padlón. Az első alkalom nem volt olyan fantasztikus, ahogy a szerelmes regények írják, inkább erős érzelmek és zavaró tudatosság keveréke. Testük robbanásszerűen reagált a másik érintésére, de ugyanakkor tudatában voltak a meztelenségnek, az apróbb hibáknak és tartottak az esetleges kellemetlen hangoktól. Ügyetlenek voltak, bizonytalanok abban, hogy mit szeret vagy nem szeret a másik. De attól is fértek, hogy szavakba öntsék a gondolataikat. Inkább apró torok hangokkal jelezték mi jó, és mind kell még igazítani kissé. De másodszorra jobb volt. Egymásba gömböljödve aludtak el. Az utolsó, amit Erika érzett, Patrik karja volt a melle körül, és az egymásba fonódott ujjaik. Mosolyogva álomba merült. Patrik úgy érezte szétrobban a feje. A szája úgy kiszáradt, hogy a nyelve a szájpadlásához tapadt, de valamikor kellett, hogy legyen benne nyel, mert az arcával nedves foltot érzett a párnán. A szemhéját, mintha direkt lenyomta volna valaki, nehogy fel tudja nyitni. És ott volt előtte a látomás. Erika az oldalán feküdt, felé fordulva. Patrik úgy érezte, örökké tudna itt feküdni és őt nézni. Kisvártatva Erika szeme is kinyílt. Patrik gyanította, hogy olyan lehet a lehellete, mint egy mocsári rémé, de nem bírt ellenállni a kísértésnek, hogy odahajoljon és megcsókolja. Majd a csók elmélyült, és elröppent egy óra. Aztán Erika a balkarjára dőlve feküdt, és az újával kis köröcskéket rajzolt Patrik mákasára. A szemébe nézett. Amikor átjöttél, gondoltad, hogy le fogunk feküdni? Nem, azt azért nem mondanám, hogy gondoltam, de reménykedtem benne. Én is. Mármint én is reménykedtem Patrik latolgatta egy darabig, hogy mennyire legyen őszinte, de úgy érezte, hogy amíg Erika ott van a karjában, mindenre képes. Jó, de te csak nemrég kezdtél <hállt> reménykedni. Tudod, hogy én mióta reménykedtem? Erika zavartan nézte. Amióta az eszemet tudom. Mindig is szerelmes voltam beléd. Erika szeme elkerekedett. Na ne szórakozz! Én így stresszelek, hogy érdekellek-e egyáltalán, erre kiderül, hogy kezdettől fogva meg minden. Könnyedén beszélt, de Patrik látta, hogy azért nagyon meglepte azzal, amit mondott. Jó, hát azért nem éltem egész életemben bátusban vagy érzelmi magányban, vagy ilyesmi. Persze szerettem más nőket is, például Karint, de te más vagy. Amikor téged megláttalak, mindig éreztem valamit. Itt mutatott a szívére. Reggeli közben Erika megkérdezte Patrikot, hogy akarja tölteni a szabad idejét, és a választól felnyögött. Na ne, megint egy sportmániás. Miért? Miért nem tudok én olyan pasit találni, aki megérti végre, hogy egy labdát kergetni a füvön teljesen normális dolog, amíg olyan öt éves az ember? Vagy legalább olyat, aki felteszi a kérdést, hogy mennyit használ az emberiségnek, ha valaki átugrik egy rudat két méter magasan? 245. Mi az a 2.45? kérdezte Erika olyan hangon, amiből világos volt, hogy egyáltalán nem értekli a válasz. A legjobb férfi magasugró, az a Sotomayor 2.45 m-t is átugrott. Két méter körül a nők ugranak. Jól van, tök mindegy. Erika hirtelen gyanakodni kezdett. Bejön az Eurosport? Aha. És a Kennel Plus, amint persze nem a filmeket nézed? Aha. TV ezer? Az is, de azt mondjuk nem csak a sportért tartom. Erika játékosan meglegyintette. Kihagytam valamit? Aha, a TV3 is egy csomó sportodat. Megérzem én a sportőrülteket. A múlt héten Don barátomnál töltöttem el egy elképesztően udalmas estét hóki nézéssel. Én nem is értem, hogy találhatja valaki érdekesnek, amikor kitömött ruhába öltözött pasik egy kis fekete miafrancot üldöznek. Minden esetre sokkal érdekesebb, mint egész nap rohangálni egyik üzletből a másikba. Válaszul a legkedvesebb elfoglaltságát ért otromba támadásra, Erika felhúzta az orrát. Aztán egyszer csak látta, hogy Patrik mereven bábul mag elé. – Hogy az a bánatos, hogy ez eddig – Erika tágra nyílt szemmel nézett rá. – Hogy a bánatba nem vettem ezt észre? – Patrik a homlokát üdögette kezével. Ahó, föld Patriknak! Elmondanád végre, miről beszélsz? Erika vadul integetett. Patrik pedig anyaszült mesztelenül, kipattant az ágyból és levágtatott a földszintre. Egy csomó újsággal tért vissza, leült és veszettül lapozni kezdett. Aha! Ordított fel. De jó, hogy nem dobott ki a régi tévé újságokat. Meglengetett egy újságot Erika szem előtt. Svédország, Kanada! Erika értetlenkedve hallgatott, csak a szemöldöke csúszott fel. Patrik türelmetlenül magyarázta. Svédország megverte Kanadát az olimpián. 25-én pénteken adta a tévé 4 Erika még mindig kifejezéstelen arccal nézett. Patrik sóhajtott egyet. Minden műsort elhalasztottak a meccs miatt. Anders nem érhetett haza akkor, amikor a más világok kezdődött, mert az asznapi adás elmaradt. Érted már? Erikának lassan derengeni kezdett, miről beszél. Andersnek nem volt többé alibia. Újra bevihetik őt az eddig bizonyítékok alapján. Patrik elégedetten bólintott, amikor látta Erikán, hogy érti. – De te nem hiszed, hogy Anders a gyilkos, ugye? – kérdezte Erika. – Nem, most sem, de egyrészt tévedhetek, másrészt, ha nem is tévedek, abban biztos vagyok, hogy Andás lényegesen többet tud, mint amennyit elmondott nekünk. Most lehetőségünk lesz kicsit keményebben megszorongatni. Patrick elkezdte összevadászni a ruháit. Szerteszét hevertek, de a legriasztóbb az volt, amikor felfedezte, hogy még mindig rajta van az okni. Gyorsan felkapta Anna a drágját, és reménykedett, hogy Erika a szenvedélyhevében nem vett észre semmit. A fehér frott valahogy nem illett a szexisten szerephez. Hirtelen úgy érezte, nincs vesztegetni való ideje, és kapkodva felöltözött. Első próbálkozásra félre gombolta az ingét, majd elve gombolta ki, hogy újra kezdje. Aztán végig gondolta, hogy festhet most, leült az ágyra, megfogta Erika kezét, és a szemébe nézett. Ne haragudj, hogy csak így lelépek, te muszáj. Csak szeretném, ha tudnád, hogy ez volt életem legszebb éjszakája, és már most alig várom, hogy újra találkozzuk. Ugye Te is szeretnéd. Még mindig olyan törékenynek tűnt az, ami köztük volt, és most dobogó szívvel várta a választ. Erika bólintott.